Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahüm əzīlə Alif-Ləmmim-Səd Alif-Ləmmim-Səd alif ləmmim Min kitabun unzila ileyke fe la fi sadrik harcum minhu litunzir bihi ve Bu insanları qorxutmaq və möminlərə öyüt nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ona cürə, kalbin heç narahat olmasın. İttəbii'u mə unzile ileykum min rabbikum wələ təttəbii'u min dünihə evliyə qaliləm mə təzəkkəruz. Rabbinizdən size nazil ediləne təbi olun. Onu qoyup başqa dostlara uymayın. Siz necədə az öyüt nəsiyyət dinləyirsiniz. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ əhləknâhâ fecəəhə bəsünə bəyətən əvhum qailun. Biz neçə neçə kəndləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecəyikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi. Fama kana da'wahum izja'ahum basuna Əzabımız onları haqladığı zaman onların çağırışları, həqiqətən biz zalım olmuşuq deməkdən başqa bir şey olmadı. Fələ nəsələn nəl-ləziyinə ursilə iləyihim və lə nəsələn nəl-mursəlinin. Biz mütləq elçi göndərilən ümməti və göndərilmiş elçiləri sorğu-suvala tutacağıq. Falanəqussan 'alehim bi'ilmin Onlara etdikləri əməlləri barədə öz elmimizlə bildirəcək axı biz qayıb değildik vəl vaznu yawma idinil haqq fa man saqulat mawazinuhu fa ulai kahumul muflihun o gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir tərəziləri ağır gələmlər məhz onlar necat tapanlardır. O men haffat mawazinhu fa ulai kalldin khasirun anfusuhum bima kanu Tərəziləri yüngül gələnlər isə ayələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır. Və ləqəd məkkənnəkum fil ərd və cəalnə ləkum fiyhə mə'ayiş qalilən Biz sizi yer yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. Necədə az şükür edirsiniz. Və biz sizi yaratdıq, sonra sizi şəkləndirdik, sonra mələklərə dedik ki, Adəmə səcdə فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ سizi xalq etdik sonra sizə surət verdik sonra da mələklərə Adəmə səcdə edin dedik İblisdən başqa hamısı səcdə etdi O səcdə edənlərdən olmadı. Qala ma mena'aka əllə tasjuda iz amartuk? Qala ana khayrun minhu khalaqtanini min narin wa khalaqahu min tin. Allah dedi: Mən sənə əmr etdikdə Sənə səcdə etməyə nə manə oldu? İblis dedi, Mən ondan daha üstünəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışsan. Qala fəhbit minhə fəmə yəkounu ləkə əntə təkəbbər fiyhə fəxruc innəkə minə səğirin. Allah dedi: Buradan aşağı en. Burada təkəbbürlük göstərmək sənə yaramaz. Çıx get. Çünki sən alçaldılmışlardansan. Qala unzirni ila İblis dedi: Onların dirildiləcəyi günə qədər mənə möhlət ver. Qalə, innəkə minəl-munzarin. Allah dedi, şübhəsiz ki, sən möhlət verilənlərdənsən. Qaləfə bimə əğvəytəni ləəqəudən nə ləhum siratakəl müstəqim İblis dedi Sən məni yoldan çıxartdığına görə Mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanları toğlayacaqam Sümdə Mələ ətiyənnahum min beyni eydiyhim və min xalfihim və ən eymənihim və ən şəmailihim və lə tecidu əksərəhum şəkirin. Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyən və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Qalə xruca minha məzūmən məduhūrā. Lə men təbiəka minhum lə əmlə an cehənnəm minkum Allah buyurdu. Oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracaq. Və yə ədəm əskun <Sessizlik> əntə və zəvcukəl cənnətə fəkülə min xaytu şiqtumə və la təqarabə. وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Ey Adem, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin, ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa özlərinə zülm edənlərdən olarsınız.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 Şeytan onların bir-birindən gizli qalan ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün onlara pıçıldayıb dedi, Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona görə qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız. وَقَاسَمَهُمَا <Sessizlik> اِنِّي Üstəlik onlara şübhəsiz ki, mən sizin nəsiyyətkilərinizdən əm deyə and işdir. Fədəlləhumə biğurur, fələmmə zəqəş şəcəratə bədətləhumə səuətuhuma və tafiqa, və tafiqa yəxsifəni <Sessizlik> aləyhima min vəraqil cənnəh. وَنَادَاهُمَا رَبِّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُب۪ينَ Bələliklə, şeytan onları toğlayaraq, Cənnətdən aşağı endirdi. Hər ikisi ağacdan datdıqda, Ayıb yerləri özlərinə göründü Və onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından Ayıb yerlərinin üstünə örtməyə başladılar. Rəbbi onlara belə müraciət etdi. Mən sizə o ağacı qadağan etmədimmi? Və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, demədin Qalə rəbbənə zəlmənə ənsə və illəm tərfir lənə və tərhamənə lənə kūnənə Hər kişi, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhmet etməsən, əlbəttə ziyanə uğrayanlardan olarıq dedilər. Qalə biqu ba'dukum li ba'din adu. Və ləkum Allah dedi: Bir-birinizə düşmən kəsilərək yerə enin. Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər qərar tutacağınız məskən və faydalanmaq üçün istifadə edəcəyiniz şeylər vardır. Qəla fiha tahyuna və Allah dedi. Siz orada yaşayacaq, orada öləcək. Və oradan çıxarılacaqsınız. Yə bəni Ədəmə qad ənzəlnə ələykum libəsə yüvəri səuqətiküm və rəyşə və libəs ət-təqvə thəlikə khayyir min əyəti əlləhə ləhəlləhəm yəzzəkkarun Ey Adəm oğulları, sizə ayıb yerlərinizi örtəcək libas və bəzək güzək nazil etdik. Təqva libası isə daha xeyirlidir. Bu, Allahın dəlillərindəndir, bəlkə düşünüb onlardan ibrət alasınız. ييابَنِيأَدمَ ل يَفْتًِا النَّكُمُ الشَّيطانُكَمَا أَخْرَرجَ أَبَ وَيكُم مِنَ الْجََّتِزِعُ عَنْهُ مَا لِباسَهُ ماَا لُرِييَهُ مَا İnnehu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnehum inna ja'alna ash-shayateena awliya'a lil-ladhina la Ey Adem şeytan əcdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə aldadaraq libaslarını soyundurub, cənnətdən çıxartdığı kimi, sizi də aldatmasın. Şübhəsiz ki, O və O'nun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Həqiqətən, biz Şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Və əzə fəalû fəhişətən qalun və cədnə aleyhə əbəəənə və alləhu əmərənə bihə. Qul innə alləhə la yə'mur bil fəhşə. Onlar yaramaz əməl etdikləri zaman, atalarımızı belə gördük, Allah da bizə bunu əmr etmişdir deyirlər. De Allah yaramaz əməlləri əmr etməz, yoxsa Allah'a qarşı bilmədiyinizi danışırsınız. Qul əmərə rəbbi bil qist və əqimu vücuhakum əndə kulli məscidin və duuhu müxlisina ləhuddin kəmə bədəəkum təudun 2. Rəbbim ədalətli olmağı əmr etdi. Hər səcdə etdiyiniz yerdə üzünüzü ona tutun və Allah'a dini məhz ona məxsus edərək dua edin. Sizi ilk dəfə yaratdığı kimi diriləcəksiniz. Fariqan <Sessizlik> hada və fariqan haqq alayhim ud خالِدُ الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اللَّهُ أ즈 bir qismini doğru yola yönətdi Diğerlerine ise hak yoldan azmak layık görüldü. Çünkü onlar Allah'ı koyup şeytanları özlerine dost tuttular ve elâ güman edillər ki doğru yoldadılar. Yâ benî âdem uhuzû zînetakum inda kulli mescidin ve kulû İnnəhü la yuhibbul musrifin. Ey oğulları Məscidlərə gedərkən gözəl qeyimlərinizi qeyin. Yeyin, için, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. Qul mən hərmə zinətə Allah iləti əkhrəj ləyibədə həyətə mənəl rizq. Qul həyə ləzənə əmənəu fə ilə həyətə dəniyə qalçətən yəməl qiyəmətə. Qəthələk nufəsl əl-əyətə De ki, Allahın öz qulları üçün üzə çıxartdığı ziynəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir? De ki, bunlar dünya həyatında hamıya, qiyamət günü isə yalnız müminlərə məxsustur. Biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik.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 وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ De ki, Rəbbim həm aşkar, həm də gizli törədilən yaramaz əməlləri, hər cür günahı haqsızcasına zülm etməyi, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi, ona şərik qoşmağınızı, və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur. Əli kulli ümmetin əcəl. Fəizə Hər ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman Bircə saat belə nə yubanar nə də qabağa keçə bilərlər. Ya bani adam in ma yatiyyunkum rusulun minkum yaqissuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslah fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ey Adəmoğulları, sizə aranızdan elçilər gəlib ayələrimi bəyan edərkən, məndən qorxub öz əməllərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Ayələrimizi yalan sayıb onlara təkəbbürlüklə yanaşanlar isə ot sakinlərdilər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Fəmən əzləmü min mən iftəra aləllahi kəzibən əv kəzzəbə bi ayətih, ələikə yənəlühüm nəsibuhum minəl kitəbə. تَّ إِذَا جَ أَْهُمْ مُصُلونَا يَتَ وَفَّونَهُم قالَاوا قَا أَنَ مَاكُمْ تُمْ تَدُونَ مِن دُونِنَّ قالَاوا بَلُّ عَنَّا وَشَهِدُ füsühüm annahum kanu kafirin Allah'a qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər Yazıda olan qismətləri onlara nəsib olacaqdır Nəhayət, elçilərimiz onların canını almaq üçün yanlarına gəldikdə, Allahdan savayı çağırdıqlarınız hardadır deyəcəklər. Onlar, bizi qoyub qaçıblar deyəcək və kafir olduqlarına dair öz əleyhlərinə şahidlik edəcəklər. قالوا ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت حَتَّىٰ إِذَا الدَّارُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ ضَلّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا Qaləlikullin dıhfun vələk illə tə'aləmun. Allah deyəcək, sizdən əvvəl gəlib getmiş günahkar cin və insan tayfaları ilə birlikdə oda girin. Hər bir tayfa oda girdikcə, digərini lənətləyəcəkdir. Nəhayət, Hamısı orada toplandığı zaman, sonrakılar, əvvəlkilər barəsində deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bunlardır bizi azdıran, elə isə odda bunlara iki qat əzab ver. Allah deyəcək, əzab hər kəs üçün iki qatdır, lakin siz bunu bilmirsiniz. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اولçular soracaklara diyecekler Sizin bizim üzerimizde hiçbir üstünlüğünüz olmayın Elə isə qazandığınızlara görə dadın əzabı. İnnellezinin kəzzəbū bi ayātinā vəstəkbəru anhā la tutəttəhu lähum La tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al jannata fi sammil khiyat wakadhalika najzil ki ayelerimizi yalan sayanlara ve onlara təkəbbürlükle yanaşanlara Qöyün qapıları açılmayacaq və dəvə iğnənin gözündən keçməyincə onlar cənnətə girməyəcəklər. Biz günahkarları belə cəzalandırırıq. Ləhum min cəhənnəmə mihədun və min fəvqihim qəvəş və kəzəlikə Onların cəhənnəm odundan yatağı və yorğanları olacaqdır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq. Allazina amanu amilussalihati <Sessizlik> lanukallif nafsan illa usaha La nukellifu nafsan illa usaha ulaika ashabul janna ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun quvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. O nəzənnə mə fi sudurihim min gillin təcrim min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 وَنُودُوا اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz onların kökslərindəki kin kudurəti çıxaracıyıq. Onların ayaqları altından çaylar axacaq, onlar deyəcəklər. Bizi buna qoğuşduran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizə hidayət etməsiydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Əlbəttə, Rəbbimizin elçiləri haqqı gətirmişdilər. Onlara belə xitab ediləcəkdir. Əməlləriniz sayəsində varis olduğunuz cənnət budur. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قد وجدنا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم. Cənnət əhli ot sakinlərini səsləyib deyəcəklər, Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördük, siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördünüzmü? Onlar, bəli, dəyəcəklər. Bu zaman, onların arasında bir carçı səsliyib dəyəcəktir. Allahın lənəti olsun zalımlara Əl-ləzīnə <Sessizlik> yəsüddûnə ən və yəbğunə həi və cəvvə bil-əkhirəti kəfirun. O kəslərə ki, insanları Allah yolundan saptırır, onu əyri göstərməyə çalışır və ahirəti inkar edirdilər. وَبَيْنَهُمَا حِجَابِ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّنْ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطُمَعُونَ Hər iki tərəfin arasında, pərdə və səddin üzərində hər kəsi simasından tanıyan insanlar olacaqdır ki, onlar cənnət əhlini səsliyib, sizə salam olsun diyəcəklər. Halbuki özləri çox istədikləri halda hələ cəmmətə girmiyəcəklər. Və əzə sürüfət əbsaruhum tilqaə əsxəbinnəri qalû rabbana qalû rabbana lə tecəalmə maal qawmiz zalimin. Onların gözləri ot sakinlərinə tərəf çevrildikdə isə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bizi zalımlara tay tutma. O nə də əshabul ə'raf ricâlən yərifunəhum bi simahum qalu Qalu mə əğnə ənkum cəm'ukum və mə kuntum təstəkbirun Səddəhli əlamətlərindən tanıdıqları adamları səsləyib deyəcəklər Sizə nə yığdıqlarınız, nə də təkəbbürlük göstərməyiniz fayda vermədir Ə uə ilədiə ə qossantumlə yənəluhum Allah birroxmə Odu xul cənətələ xaufunaaləy quməətum təxzən.Al onlara mərəmət nəsib etəcəkdir diyə barəsində and işdiyiniz kəslər bunlardırmı? Sədd əhlinə deyiləcəkdir. Cənnətə girin. Sizə heç bir qorxu yoxdur və siz kədərlənməyəcəksiniz. وَنَذَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا من الماء, أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا Allahə xərrəməhumə aləl kəfirin Oq sakinləri cənnət əhlini səsliyib deyəcəklər Bizim üstümüzə bir az su və ya Allahın sizə verdiyi rüzidən tökün Onlar isə deyəcəklər Allah bunları kafirlərə haram etmişdir الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu günləri ilə qarşılaşmağı unutduqları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi biz də onları bu gün unudarız. Və <Sessizlik> ləqad Fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Biz onlara bilimizle izah ettiğimiz iman getiren qövmlər üçün hidayət və mərhəmət olan bir kitab göndərdik. Hal yaunzurun illa ta'vilah يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قبل قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عَنْهُم ما كانوا يفترون Yoxsa kafirlər yalnız onun aqibətini gözləyirlər? Onun aqibəti gəldiyi gün əvvəllər onu unudan kəslər deyəcəklər. Həqiqətən də Rəbbimizin elçiləri haqqı gətirmişdilər. İndi bizim tərəfimizi saxlayan şəfayətçilər varmı? Yaxud geri qaytarılacağıqmı ki, əvvəllər etdiyimiz əməllərdən başqasını edək? Onlar... Özlərini ziyana uğraqdılar. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. İnna Rabbəkumullāhu ləzī xaləqəssəməvəti vəl-ərdə fī sittəti əyyəmin thüm məstəvə aləl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 Doğrudan da Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. O, gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabi edən də odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də, buna məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyirxahdır. Udəu rabbikum tədarrəən və xufyə inəhu la yəhibbu acizana həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, o Həddi aşanları sevmir. Və tufsidu fil ardi ba'da islahiha və du'u xaufan və tamaa. İnna rahmatallahi qareebum islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən, Allahın mərhəməti, yaxşılıq edənlərə yaxındır. Və hüvə alləzī yürsilur riyahə büşran bəyna yədəy rəhmətih, həttə əzə əqəllət səhəbən fiqalən suqnəhü li bələdin Fenzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kedalik nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur Nəhayət, o küləklər ağır bulutları daşıyarkən, biz o bulutları ölü bir diyara tərəf qovur, onunla yağmur endirir və bunun vasitəsilə hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə dirildəcəyik, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكون яхшы torpaqda bitkilər Rəbbinin izni ilə çox asanlıqla bitər. Pis torpaqda isə Onlar yalnız çox çətinliklə yetişər. Biz ayələri şükür edən bir qövmdə beləcə izah edirik. Laqad arsalnā Nūḥan ilā qawmihī fa qāla yā qawm i'budullāha mā lakum min ilāhin ghayruhu fa qāla yā qawm i'budullāha mā lakum Və xafu aləykum əzəbə azim Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxıram. Qaləl mələ'u min qəvmihi, inma lə nərəkə fii dələlim mübibin. Qalqının zadəgənları dedilər, Həqiqətən də biz səni açıq aydın azğınlıq içində görürük. Qaləyə qəvm iləysə bi dələlətun və ləkinni rəsulun min Rabbil ələmin. O dedi, ey qövmüm, mən heç də azmamışam, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Ubligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma Mən Rəbbimin mənə vəhyi etdiklərini sizə təbliğ edir və sizə övüt nəsiəət verirəm. Allahdan nazil olanlar sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Əu acibtum an əmmirbbi qumə Ra Qum Lira qum Liun Zira qum walitətə qu əə allaə qumq hə. Allahdan qorxub bəlçəm mərhəmətə nail olasınız diyə sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasəsilə. Rəbbinizin sizə öyüt nəsihət verməsinə heyrət mi edirsiniz? Fə kəzzəbū fəənjaynāhu walləzīna mə'ahu fil fulk wa'ğraqnalləzīna kəzzəbū bi'āyātinā innəhum kānū onu Yalançı hesab etdilər. Biz onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suya qərg etdik. Doğrudan da onlar kör adamlar idilər. Və ilə adin əxahım hudə, qalə ya qawm əbudullaha mə min iləhin qayruh. Ad qövmünə də qardaşları hudu göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur, yoxsa qoxmursunuz. Qaləlmələ ull dinəəfərumin qammi İələəra qəfi səfəhə İələ arara kəfi səfəhətia inələ naavun nu kəminəl qədibi Qvmünün çafir zada canları dedilər. Biz səni səfeh sayırıq və həqiqətən də səni yalançılardan hesab edirik. Qalayan qavmi leysa bisafahetu və lakinni resulun mirrəbi aləmin. O dedi: Ey qovmum, mən heç də səfeh deyiləm. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. U belligukum risalati Rabbi və ana lakum Mən Rəbbimin vəhiyy etdiyi hökmlərini sizə təbliğ edirəm. Mən sizin etibarlı nəsihətçinizəm.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 Yoxsa sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsi ilə Rəbbinizin sizə öğüt nəsiyyət verməsinə heyrət mi edirsiniz? Yadınıza salın ki, O, sizi Nuh qövmündən sonra xələflər təyin etdi və sizi xilqətçi daha güvətli etdi Allahın nemətlərini xatırlayın ki bəlkə nicaq qapısını qalu ecitana linəbuddəllaha vahdəhu və nəzə mə فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Onlar dedilər, yanımıza gəlməsən ki, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb tək Allaha ibadət eləyək, əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir.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 nəzəlləllahu bihə min sulṭān fəntəzirū innī maʿakum min al-muntəzirīn dedi Artıq Rəbbinizdən sizə əzab və qəzəb yetişdi Siz özünüzün Və atalarınızın uydurduqları adlar barəsində mənimlə mübahisəm edirsiniz? Halbuki Allah onlar barəsində heç bir dəlil nazil etməmişdir. Gözləyin! Şübhəsiz mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm.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 Biz onu və onunla birlikdə olanları öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin isə kökünü kəstik. Onlar iman gətirən deyildilər. Və ilə thəmudə əxahım salihə, qalə ya qawm əbudullahə mə min iləhin qayruh,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 Və la tamməssəhuha bisu'in feya'khudhukum 'azabun alim. Samud qəvmünə də qardaşları salih göndərdik. O dedi: Ey qəvmüm, Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gəldi. Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Onu bıraxın, Allahın torpağında otdasın. Ona bir pislik etməyin, yoxsa sizi ağrılı-acılı bir əzab yaxalıyar. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَنَوْا اَكُم فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا اَللَّهَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ خَطِرْلَيْنْ كِي اوْ سِيزِي اَد Xələflər etdi və yer üzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın nemətlərini yada salın, yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون اتعلمون ان صالحا مرسل bima ursil Onun qövminin təkəbbürlü zadəğanları öz aralarından iman gətirən zəiflərə dedilər. Siz Salehin öz Rəbbi tərəfindən göndərildiyini bilirsinizmi? Onlar dedilər: Həqiqətən biz onunla göndərilən hər şeyə inanırıq. Qaləl-ləziyinə istəkbaru inna billəzi əməntum bihi kafirun Təkəbbür göstərən başçılar dedilər Həqiqətən biz sizin inandığınızı inkar edirik Nə qədər onların əmri Rəbbimlərindən idi və dedilər: "Ey Salih, bizə vəd Onlar dişi dəvənin diz vətərini kəsdilər və beləliklə də Rəbbinin əmrindən çıxıb: "Ey Salih, əgər sən göndərilən sənsə, bizə vəd etdiyin əzabı gətir" dedilər. Və axəzət humur rajfə Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı ve onlar öz evlerinde üzügoyulu düşüp kaldılar فتَوَّ <Sessizlik> وَقَالَ ي قَْمِلَقدَد أَبَلَغْتُكُم رسَلَةَ رَِّي وَن صَحُ لَُ وَن صَحُ لَكُم وَلََّ تُحِبونََّ صحم Salih onlardan üç çevirib dedi. Ey qövmüm, mən Rəbbimin mənə vəh yetdiyi hökmünü sizə çatdırdım və sizə öğüt nəsiyyət verdim, lakin siz nəsiyyət verənləri sevmirsiz. Və luqtan iz qalə <gülüyor> li Ətəətunəl fəhişətə mə səbəqəkun bihə min əhədim minəl ələmin. Lutu da göndərdik. Bir zaman o, öz qövmünə demişdi, Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iğrənc əməli sizmi edəcəksiniz? İnnəkum lətəətunəl ricalə şəhvətən min dünin nisə, bəl əntum qawmum musrifun. Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz həddi aşmış adamlarsınız. وَ كان ja qmihi إأَ qolu إأَ qoluأَxri juhumm qyti kum إهُ u suta q ha Onu govmünüün Onları yurdunuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardı deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Fa an jaynahu wa ehlehu Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa O geridə qalanlardan oldu. O əmtar nə aləyhim matara fa nzur keyfe kana Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların aqibəti necə? Olur? وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اللَّهَ مَا لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ من ربكم.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 O dedi Ey qövmüm Allaha ibadət edin Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi Elə isə ölküyə və çəkiyə tam riayət edin İnsanların əşyalarını əksik verməyin Və üzü islah olunduqdan sonra Orada fəsad törətməyin Əgər müminsinizsə Bu sizin üçün daha qeyirlidir. Vəla tequdu bi kulli sıratın tuğidūna və tesuddūna ən səbīlilləhi men əmənə bihī və tebğūnə həyvəcə və zhkruu kuntum qalilən fəkatharakum Hər yolun başında oturub, Allaha iman gətirənləri hədəliyib, onun yolundan sapdırmayın və onu əyri göstərməyə çalışmayın. Xatırlayın ki, siz az idiniz, o sizi çox attı. Bir görün fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu?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 Əgər aranızdan bir dəstəniz mənimlə göndərilənə inanmış, bir dəstəniz isə inanmamışsa, Allah aramızda hökm verənədək səbir edin. Axı ah, o, hakimlərin ən yaxşısıdır. Qal el məlailu zine stekberu min qoumihi lanu xricen Mek ya Şuayb vallazina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'ud fi millatina qala aw alaw kunna karihin Onun kavminin tekebbürlü zadeganları dediler. Ey Şuayb ya biz hükmen seni de Sənərlə birlikdə iman gətirənləri də yurdumuzdan çıxaracaq ya da siz bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi. Hətta nifrət etmiş olsak belə, qadifta rayna ala llahi kizban in udna fi millatikum ba'da izna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 Allah bizi sizin dininizdən xilas etdikdən sonra biz yenə də O'na qayıtsaq, Allah'a qarşı yalan uydurmuş olaraq. Rəbbimiz Allah istəməyincə bizim O'na dönməyimiz olacaq bir şey deyildir. Rəbbimiz elmi ilə hər şeyi əhat etmişdir, biz Allaha təvəkkül etmişik, ey Rəbbimiz, bizimlə qövmümüz arasında ədalətlə hökum ver, axı sən hökum verənlərin ən yaxşısısan. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَا اِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ Onun qövmünün kafir zadecanları dedilər. Əgər şüeybin ardınca getsəniz, siz mütləq ziyana uğrayanlardan olarsınız. Və əxəzəthümur rəcfətü, fəəsbəxu fəydərihim cəthimin. Onları təhşətli sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Əl-əzənə Əl kəzzəbuşu aybən kəəlləm yəğnəu fiyhə. Əllazina <gülüyor> kazzabu Şuayban kanuhumul khasirin Şuaybi yalançı sayanlar sanki orada yaşamamışdılar. Şuaybi yalançı sayanların özləri ziyana uğrayanlardan oldular fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahhtu lakum wa nasahhtu lakum fakaifa asa ala qaumin onlardan üç çevirip dedi Ey qavmim Mən Rəbbimin mənə vəhiy etdiyi hökümlərini sizə çatdırdım və sizə öyüt nəsiyyət verdim. Kafir tayfadan ötürü mən necə heyflənə bilərəm? وَمَا أَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِّن نَب۪يٍ اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَالضَّرَّعُونَ Biz hansı bir ölküye peygamber gönderdikse, O'nun əhalisini sıkıntıya və belaya düçar etti ki, Belkə boyu nəyələr? Thümme beddəlnə mekânəs seyyətil <Sessizlik> hasənətə hattə əfəv ve və qalu qədməs səəbəəəna addarrəu və sərrəu fəəəxəznəahum bərtətən və hum la yəş'urun Sonra pisliyi yaxşılıqla əvəz etdik. Nəhayət onlar firavanlıq içində yaşayarkən, Atalarımıza da belə qıtlıq və bolluq üz vermişdi dedilər. Biz də onları heç özləri də hiss etmədən qəflətən gəxaladıq. Əlâu qura əmənû vəttəqû le fətəhnâ La fatahna 'alayhim barakatan minas samai wal ardi walakin walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu o oelkelerin ehalisi iman getirip Allah'tan korksaydi elbette Biz onların üstünə göydən və yerdən bərəkət qapılarını açardı. Lakin onlar peyğəmbərləri yalançı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə əzabla yaxaladıq. Əfə Məyər o ölkələrin əhalisi əzabımızın onlara gecə vaxtı, onlar yatarkən gəlməyəcəyindən əmin mi oldular? Əwa qura ay o ölkələrin əhalisi əzabımızın onlara səhər-səhər Onlar əylənərkən gəlməyəcəyindən əminmi oldular? Əfə əminu məkrəllah fəla yəmənu məkrəllahi illəl qavmul xasirun. Yaxud onlar Allahın hiyləsindən ehtiyat etmirdilərmi? Allahın hiyləsindən yalnız Ziyana uğrayanlar ehtiyat etməzlər. Awalam yahdilillazina <Sessizlik> yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasha'a wasabnahum bizunubihim wanatba'u ala qulubihim fahum Məyər yeryüzünün keçmiş sakinlərindən sonra ona varis olanlara bəyan olmadı mı ki, əgər biz istəsəydik, onları da günahları üzündən müsibətə düçar edər, qəlblərlə mühür vurardı və onlar da eşitməzdilər. TİLKƏL QURANA QUSSU <Oyumlu> ALAYKƏ MİN ƏNBƏİHƏ Və ləqəd cəətəhum rusuluhum bil bayyinati fəma kanu li'uminu bima kəzəbū min qəbl kəzəlikə yətəbəu llahu ala qulubil kəfirīn Bu o ölkələrdir ki onların əhvalatlarından bəzisini sənə söyləyirəm Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə daha öncə yalan hesab etdiklərinə görə iman gətirmədilər. Allah kafirlərin qəlblərini beləcə möhürləyir. Və <Sessizlik> mə və cədnə min əhdin və in və dərəhüm ləfəsiqin onların əksəriyyətini vədə xilaf çıxan gördük onların çoxunu günahkar gördük Cümna da'snâ min ba'dihim Mûsâ biâyâtinâ ilâ Firavun ve melâihi fezalamû bihâ fenzur kayfe kânâ âkibatu'l mufsidîn Onlardan sonra Musa'na möcüzələrimizle Firavun və onun eyyânlarına elçi gönderdik Onlar isə bunu inkar etdilər. Bir gör fəsad törədənlərin ağibəti necə oldu? Və qala Musa ya Firavun inni rasulun Musa dedi: Ey Firavun, Haqiqatan men aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Haqiqan alə, alə Allahı illəl haqq. Qad cıtukun bi baynətin min Rəbbikum fa'rsil ma'iyə bani Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. Mən Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Qala, incun təciqtə bi ayətin, fəəti bihə, incun təminə sadiqin Piron dedik. Əgər möcüzə gətirmirsənsə və doğru danışanlardansansa onu göstər. Fə əlqa əsahu fə əzə hiyə suğbanun mübin. Musa əsasını yerə atdı və o dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. Və nəzə ayədəhu fə əzə hiyə bayda-ulim əzdirin əlini qoynundan çıxartdı və o baxanlar üçün ağ appaq parlaq bir əl oldu. Qaləl mələu min qəumi firaun inna hədə ləsahirun alim. Firavun qəbılının əyyalları dedilər. Həqiqətən bu bilikli bir sehrbazdır. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir elə isə təklifiniz nədir qalu arji wa akhahu wa arsil fil madain Onlar dedilər, onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehərbazları toplayan adamlar göndər ki, yəətükə bi kulli səhirin alim. Bilikli sehərbazların hamısını sənin yanına getirsin. Və cəəəs səhəratu Fir'aunə qaluu, inna ləna ləəcraq. Qalu, inna lana ləəcran, la inkunna nəhnul qalibin. Sehirbazlar Firavunun yanına gəlib dedilər, əgər qalib gəlsək, doğrudanmı bizim üçün mükafat olacaq? Qala, naam, və innakum lə minəl -mqarrabin. Firavun dedi. Bəli. Siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız. Qal u Musa in ma an tulqiya wa in ma an nakuna nahnul mulqin. Dediler, Ey Musa, Ya sən əsanı birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq. Qala <gülüyor> alqu fa lamma alqausaharu aynan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin Musa dedi: Siz əvvəl atın. Onlar əllərindəkiləri atdıqda insanların gözlərini seyirləyib canlarına qorxu saldılar və böyük bir seyir göstərdilər. Və əvxaynə ilə Musa ən əlq-i əsaq, fə idə hiyətəl qafuma yəfikun. Biz Musaya əsanı yerə at vəh vəhv etdik. Elə bu an əsa ilana çevrilib, onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Artıq haq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu faglubu hunalika wan qalbu sagirin Sehrbazlar orada məğlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər. Wa ulqiya as-sahratu sajidin səcdəyə qapandılar. Qalu Əmənnə bi Rabbil Ələmin Onlar dedilər, Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Rabbi Musa və Harun Musa və Harunun Rəbbinə Qala Fir'aunu Əməntum qabla ən əzana lakum inə həzələ makrum makartumuhu fil medinəti lətuhricu minhə ahləhə fəsəv fəta'lamun Firon dedi mən size izin vermemişten əvvəl siz ona iman getirdiniz Şübhəsiz ki bu şəhərdə qurduğunuz bir hiylədir ki, əhalisini oradan çıxarasız. Tezliklə biləcəksiniz. Lə auqətəən əydiyəkum və orquləkum min xilafənsəmmə lə osəlbənənkum əcməin. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpa kəsəcək Sonra da hamınızı çarmıxa çəkəcəyəm. Qalu inna ilə rabbina munqalibun Onlar dedilər, şübhəsiz ki, biz rəbbimizə qayıdacıyım. Və mə tənqimu minna Əyəti Rabbinə ləmmə cəəətnə Rabbəna əfriz aləyna sabran və tevəffəna muslimin Sən sədəcə Rabbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman getirməməyimizə görə bizdən intiqam alırsan Ey Rabbimiz, bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. Və qala'l-mela'u min qawmi fir'auna atadhru Musa wa qawmahu liyufsidu fil-ardi Qaləsə nüqəttilu əbnəəəhum və nəstəhiyyə nisəəəhum və inna fəvqəhum qahirun. Firon xalqının əyanları dedilər, Sən Musanı və onun qövmünü bıraqırsan ki, yeryüzündə fəsad törətsinlər həm səni, həm də sənin məbudlarını bir kənara atsınlar. Firon dedi, biz hökmən onların oğlan uşaqlarını öldürəcək, qadınlarını isə sağ buraxacaq. Şübhəsiz ki, onların üzərində sarsılmaz hökmüranlığa malik olan bizik. Qalə Musə li qavmihi istəinu billahi və sbiruq İnnəl ərdə lilləhi yurithu hə mən min ibədih vəl-aqibətü Musa öz qövmünə dedi, Allahdan kömək diliyin və səbr edin, şübhəsiz ki, yeryüzü Allahımdır. O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Qalu, uhinə min qabli ən təətiyənə və min bəədi məciqtənə. Qalə əsə rabbukum ən yuhlikə əduvakum və yəstəxlifəkum fil ərdifə yənzurə keyfə tə'məlun Onlar dedilər Sən bizə Peyğəmbər gəlməzdən əvvəldə sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi Musa dedi. Ola bilsin ki Rəbbiniz düşməninizi məhv edib sizi yer üzünün varisləri təyin etsin. Sonra da necə hərəkət edəceğinizə baxsın. Wa laqad akhadna al xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki bəlkə düşünüb ibrət alsınlar fa iza ja'at-humul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun bi Musa wa man ah. Ələ innamə tə'iruhum 'indəllahi və Onlara bir yaxşılıq üz verəndə bu bizə məxsustur deyərdilər. Onlara bir pislik üz verdikdə isə Musa və onunla birlikdə olanları uğursuzluq əlaməti sayardılar əslində onların uğursuzluğu Allah yanındadır lakin onların çoxu bunu bilmir və qalu məhmə dedilər Sən bizi sehrləmək üçün nə qədər möcüzə gətirsən də biz sənə inanan deyilik. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Biz də onların üstünə müxtəlif möcüzələr olaraq tufan, çayırtdğələr, bitlər, qurbağalar və qan göndərdik. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər və günahkar bir tayfa oldular. Və <Sessizlik> Lə inkəşəftə annə rəcələ nəmnənnə ləkə və lə nərsilənn məəkkə Əzab onları bürüdükdə dedilər Ey Musa bizim üçün Rəbbinə sənə verdiyi əhd ilə dua et əgər əzabı bizdən sovuşdursan Biz hökmdən sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını mütləq səninlə birlikdə göndərəcəyik. Fələmmə kəşfna anhum əcəlinhum bəliquhu izahum Biz çatacaqların müəyyən vaxta qədər əzabı onlardan sovuşdurduqda isə dərhal əhddi pozdular. فَتَقَطَّعْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə biz o tayfadan intiqam alarak onları dənizdə qərq etdik. Ve aurathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Musa ilə olan zəif qövmü isə, yeryüzünün xeyr-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb bölgələrinə varislər təyin etdik. Səbir etdiklərinə görə, Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl sözü yerinə yetdi. Biz Firon və onun xalqının qurduqlarını və tikib ucatdıqlarını darmadağın etdik.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 Qalə, innəkum qawmun təcəhəlun Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik və onlar öz bütlərinə tapınan bir qövmə rast gəldilər. Onlar dedilər, Ey Musa, onların məbudları olduğu kimi bizim üçün də bir məbud düzəl. Musa dedi. Əqiqətən siz cahil bir tayfasınız. İnnahu ulai mutabbirun ma hum fihi ve batilun ma kanu Şübhəsiz ki, bunların etiqad ettikləri əqidə məhvə məhkumdur. Gördükləri işlər isə batildir. Qala əgəyrə Allahi əbğīkum ve huvə fəddələkum aləl ələmən. Musa dedi, O sizi ələmlərdən üstün etdiyi bir halda mən sizin üçün Allah'tan başqa məbudmü axtaracam? Ve iz اِنَّ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Bir zaman biz sizi Firuğunun tərəfdarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır əzəblar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ bıraqırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq var idi. وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَنَّاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً Və qala Musa läxihə Harun xulfni fi qawmi və aslih və la tətbi' səbiləlmufsidin Biz Musaya 30 gecəlik vədə verdik və buna on gecədə də əlavə elədik. Beləliklə də Rəbbinin təyin etdiyi vaxt qırx gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi Xalqımın içərisində məni əvəz et, onları islah et və fəsad törədənlərin yoluna uyma. Və ləmmə jəəə Musə limiqatina və kəlləməhü Rabbuhu qalə Rabb ərinə ənzur iləyk <Sessizlik> Qal lən tərāni, wələkin inzur ilə الجəbəl, fəin istəqər məkənə hə, fəsəof tərāni. Fələmə təjələ rəbbə ləljəbəl, jəعلə hə dəkə, wəqər Fələmmə əfəqa qālə sübhənəkə tübtu ileykə və ənə əvvəlul məminin Musa təyin etdiyimiz vaxta gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. Musa dedi, Ey Rəbbim, özünü mənə göstər, sənə baxım. O dedi, Sən məni görə bilməzsən Lakin bu dağa bax Əgər o öz yerində qala bilsə Sən də məni görəcəksən Rəbbi dağa göründükdə Onu parça-parça etdi Musa da baylaraq yerə sərildi Özünə gəldikdə isə dedi Sən pak və müqəddəssən Sənə tövbə etdim və mən iman getirenlərin birincisiyəm. Qala yə Musa inni ıstafeytukə alən nəsi bi risaləti və bi kelami fəxudmə ətəytukə və kum minəşşəkirin. Allah dedi, Ey Musa, Mən vəh etdiyim hökumlərimlə və səninlə danışmağımla səni seçib insanlardan üstün etdim, elə sənə verdiyimi götür və şükür edənlərdən ol.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 Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən öyüd nəsiyyət və hər şeyin təfsilatını yazdıq və dedik, bunları möhkəm tut və xalqına da onun ən yaxşısından yapışmağı əmr et. Mən sizə fasiklərin yurdunu göstərəcəyəm. سَأَشْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يؤمنوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغي Zəlikə bi ənəhum kəzzəbü bi əyətina və kənu ənhə qafilin. Haqsız olaraq yeryüzündə təkəbbürlük göstərənləri ayələrimdən uzaqlaşdıracaqım. Onlar bütün möcüzələri görsələr də onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr ora yönəlməz. Azgınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçəllər. Bu ona görədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular. Vallazina kəzzəbū bi ayātinā və liqāil āxirati ħibitat Həll yuczauna illa ma kanu ya'malun Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı yalan sayanların əməlləri puç oldu. Məyyar onlar yalnız etdikləri bu əməllərə görə cəzalandırılmayacaqlar mı? وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ مُوسَىٰ انْذُنْجَا Qövmü öz zinət əşyalarından böyrən bir buzov heykəli düzətdilər. Məyər bu heykəlin onlarla danışmadığını, onlara düz yol göstərmədiyini görmürdülərmi? Buna baxmayaraq, ona məbud kimi çitaiş edib zalımlardan oldular. وَلَمَّا سُقِطَ ف۪ي اَيْد۪يهِمْ وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَا اِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Onlar tuttuğları işe göre peşman oldukta, və haq yoldan azdıqlarını gördükdə əgər Rəbbimiz bizə rəhmet etməsə və bizi bağışlamasa əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq dedilər. Ələmmə rəcə müsə ilə qəumih rəbbən əsfan qələ bisə mə xələftumuni min bədi أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء Fəla tüşmit bi-l-a'dā və la təc'alnī ma'a l Musa qəzəbli və kədərli halda öz qövminin yanına qayıtdıqda dedi: Məndən sonra necə də yaramaz işlər görmüsün. Rəbbinizin əmrini qabaqlamaq istədik. Musa lövhələri tulladı və qardaşının başından yapışıb özünə tərəf çəkdi. Qardaşı dedi: "Ey anamın oğlu, həqiqətən cemaat məni zəyif bilib, az qala öldürəcəklər. Məni rüsva etməklə düşmənləri sevindirmə. Məni zalımlara tay tutma." Qala rabbi i ğfirli və li əkhi və ədxilnə fəy rəhmətikə və əntə ərhamur <gülüyor> rəhimin. Musa dedi, Ey Rabbim, Məni və qardaşımı bağışla, Bizi öz mərhəmətinə qoğuştur. Sən rəhm ən rəhmlisisən. İnnellezine ittahuzul 'icla sayenaluhum ghadabum mir rabbihim ve zillatun fil hayatid dunya ve kedalik najzil muftirin Həqiqətən buzovaz taiş edənlərə öz rəbbindən bir qəzəb və dünya hayatında zillət üzverecektir. Biz iftira yayanları belə cəzalandırırıq. Vallizina amilussayeatithumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbak min ba'daha la ghafurur rahim. Yaramaz işlər görüb sonra bunun ardından tövbə edib İman gətirənlərə gəlincə, şübhəsiz ki, Rəbbim bundan sonra bağışlayandır, rəhimlidir. Və ləmmə səkətə əmmusəl qababu əxəzəl əlvəx Və onun nüxsəsi hidayət və rəhmətdir, onlar Rəbbindən qorxanlar üçün. Musa'nın qəzəbi sakitləşəndə lövhələri götürdü. Onlardakı yazılarda Rəbbindən qorxanlar üçün hidayət və mərhəmət var idi. وَخْتَارَمُ سَا قَوْمَهُ سَبَعينَ رَجُلَلِّمِ قاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُر الرَّجَفَةُ قَالَ رَبِّ لَ شِئْتَّ أَهْ لَكْتَهُمْ مِنْ قَبللُ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 Əntə vəliyuna fəğfir ləna və arhamnə və əntə xayrul gafirin Musa bizim təyin etdiyimiz vaxt üçün tayfasından yetmiş kişi seçdi. Onları zəlzələ yaxaladıqda o dedi, Ey Rəbbim! Əgər istəsəydin bundan əvvəl onları da, məni də məhv edərdin. Özümüzdən olan səfihlərin etdiklərinə görə bizi həlaçmı edəcəksən? Bu yalnız sənin sınağındır. Sən onunla istədiyini azğınlığa aparır, istədiyini də doğru yola yönəldirsən. Sən bizim himayəçimizsən, bizi bağışla və bizə rəhm et. Aqı sən bağışlayanların ən yaxşısı sən. Ək tüblə nə fī həzihiddünyə həsənətən və fil əkhirəti inna hüdnə iləyik, <Sessizlik> qalə əzəbi bihi mən əşək. Və rəhmətim vəsəət küllə şey. Fə səəktəbəha lilləzinə yəttəqūn və yətūnə zəkatə vəlləzinəhum bi ayətəna yə'münūn. Bizim üçün bu dünyada da yaxşılıq yaz, axirətdə də. Həqiqətən biz sənə üst tutduq. Allah dedi, istədiyimi əzabıma düçar edirəm, mərhəmətim isə hər şeyi əhatə edir. Mən onu Allahdan qorxan, zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağım. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بالمعروف. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُم عَنِ الْمُنكَرِ وَيحِلُّ لَهُُ الطَّبَ وَيُحِلُّ لَهُُ الطَّيباتاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاء إثَ وَيَضَع عَنْهُمْ إصرَهُم وَالْأَغْللََِّ كَانَتَّ عَلَيْهِمْ Fellezîna âmenû bihî ve azzəruhû ve naṣarûhû ve ittabaʿu O kəsler ki yanlarındakı Tevrat ve İncil'də haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin, yazıb oxumaq bilməyən Peyğəmbərin ardınca gedərlər. O Peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər, onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər, onların ağır yüklərini güngülləşdirər və onları bu xovlardan xilas edər ona iman getiren, onu dəstəkliyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə Nica tapanlardır. Qul yə eyyühan nəsu inni rəsulullahi ileykum cəmi'ən illəzī lehu mülkü səməvəti vəl-ərd.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 Və attəbiuhu, ləalləkum təhtədun. De ki, ey insanlar, şübhəsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın elçisiyim. Göylərin və yerin hökmüranlığı ona məxsusdur Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. Elə Allaha və onun elçisinə yazıb oxumaq bilməyən, həm də Allaha və onun kəlmələrinə inanan Peyğəmbərə iman gətirin. Onun ardınca gedin ki, bəlkə doğru yola yönələsiz. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musanın qövmündən elə bir cəmaat vardır ki, haqq ilə insanları doğru yola yönəldir və onun sayəsində ədalətlə höküm verirlər. وَقَطَعْنَا هَٰمَانَ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عيناً Qad alim ql ünaşin mashrabəhəm Qad alim qaləlna aləyhim aləyhim الْمَنَّ vəənzəlna aləyhim aləmənə vələləmə مَا təyibət وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz onları 12 nəslə ümmətə böldük. Qövmü Musadan su istədikdə biz ona əsanla daşa vur deyə vəhb etdik. Ondan 12 çeşmə qaynaya çıxdı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz onların üstünə buludla kölgə saldıq, onlara manla və bildirçin əndirdik, özlərinə də sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə zülm etmədilər, ancaq özləri özlərinə zülüm etdilər.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 Bir zaman onlara deyilmişdi, bu kənddə sakin olun və oradakı neymətlərdən bəyəndiyiniz yerlərdə yiyin. Bizi bağışla deyin və qapıdan Allaha səcdə edərək daxil olun ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artırarıq. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum fa arsalna alayhim fa arsalna alayhim rijzan minas samai onlardan haksızlık edenler özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Etdikləri haqsızlığa görə biz onlara göydən əzab göndərdik. Və əsəlhüm kənət xadirətəl bəhri iz ya'dunə fissəbti, iz təətihim hitanuhum iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadhalika nabluhum onlardan dəniz sahilində yerləşən kənd barəsində xəbər al O vaxt onlar şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozurdular. Şənbə günü onların balıqları üzə çıxaraq onların yanına axışır, şənbədən başqa günlərdə isə onlara tərəf gəlmirdilər. Günah etdiklərinə görə biz onları beləcə sınayırdıq. وَاِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَتَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّاهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَتًا إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ O zaman onlardan bir dəstə dedik. Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzəba düçar edəcəyi bir tayfiyyə nə üçün öyüd nəsiyyət verirsiz Onlar dedilər, bu Rəbbiniz yanında üzülxaklıq etmək üçündür. Bəlkə onlar pis əməllərdən çəkinsinlər. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَنْ جَيْنَا عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظلموا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, biz pis əməlləri qadağan edən kimsələri xilas etdik. Haqsızlıq edənləri isə itayətdən çıxdıqlarına görə, dəhşətli bir əzabla yaxaladı. Fələmmə ətə vəmmənuhu anhu Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman biz onlara mənfur meymunlar olun dedik. وَإِذتَأذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبَعَثََّ عَلَم إ يَوْمِ القِيِيامَةِ مَْ يَسُومهُ سُ رَبَّكَ لَ سرَرعُ الْ العنْقَاب وَإِنهُ لغفور رحيم. O zaman Rəbbin onlara qiyamət gününədək ağır əzab verəcək kimsələr göndərəcəyini bildirdi. Doğrudan da sənin Rəbbin tez cəza verəndir. Həqiqətən də O bağışlayandır, rəhəmlidir. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا مِنْ هُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْ هُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz onları yeryüzündə ümmətlərə böldük. İçərlərində həm əməli salih olanlar, həm də belə olmayanlar vardır. Biz onları yakşılıq və pisliklə sınadıq ki, bəlkə doğru yola dönələr. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ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 Onlardan sonra kitaba varis olan xələflər gəldilər. Onlar bu fani dünya malını alıb, biz bağışlanacağıq deyirdilər. Onlara buna bənzər mənfəətlər yenə də gəlsə onu da alardılar. Məyər Allah barəsində haqdan başqa bir şey söyləməyəcəklərinə dair, Onlardan kitabda yazılmış əh alınmamışdı mı? Halbuki onlar kitabda olanları oxuyub öyrənmişdilər. Axirət yurdu müttəqiylər üçün daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ السَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ Kitabdan möhkəm yapşanlara və namaz qılanlara gəlincə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik.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 وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bir zaman dağı yerindən qoparıb, onların başı üstündə bulut kimi qaldırmışdıq və onlar da elə zənn etmişdilər ki, dağ onların üstünə düşəcək. Biz onlara, sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın, və içindəkiləri xatırlayın ki, bəlkə qorxasınız, demişdik. وَاِذْ وَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا Şəhidnə ən təqulu yəvməl qiyaməti inna künnə ən həzə qafilin. Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və Mən sizin Rəbbiniz deyil əmmi deyə Onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdur. Onlar, bəli, biz şahid olduq demişdilər. Bu ona görədir ki, siz qiyamət günü biz bundan xəbərsiz idik deməyəsiz. او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدهم atalarımız bizden evvel Allah'a şrik koşmuş Biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məyər sən bizi batilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən deməyəsiz. Və kəzəlikə nüfəssilul əyəti və Biz ayələri beləcə izah edirik ki, bəlkə haqq yola qaydalar.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 O, ayələrdən kəməra çıxdı, şeytanın təqibinə məruz qaldı, axırda da azamlardan oldu. Və ləvşiknə lə rafəqnəhu bihə, və ləkinnəhu əxlədə iləl-ərd فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz isteseydik bunun sayesinde onu ucaldardır. Lakin o, dünyaya meyil saldı və öz istəyinə uydu. Onun məsəli itim məsəlinə bənziyir. Onu qovsan da, dilini çıxardıb ləhləyər, qovmasan da. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin məsəli belədir. Bu əhvalatları onlara danış ki, bəlkə fikirləşələr, Saa mathalanil qawmullezinin kazzabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yuzlimun Ayələrimizi yalan sayib özlərinə zülm edən adamlar barəsindəki məsəl necə də pisdir. Mən yəhdilillahu fehuvel muhtadi وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah kime hidayət verirsə, doğru yolda olan da O'dur. Kimləri də azdırırsa, ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يسمعون بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هم أضل. Ələ-i kəhumul Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdı. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. اتت تاها توق ازغنلقتدلار قافل اولانلار دا مهس اونلارد ولله الاسماءل حسنا فدعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ في اسماه سيجزاون ما كانوا يعملون Ən gözəl adlar Allahındır. Ona bu adlar vasitəsilə dua edin və onun adları barəsində haqdan sapanları tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar ən xalqona ümmətə yehdun bilhaqqi və bihi i'dilun yarattıqlarımız içərisində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yola aparır və bunun sayəsində ədalətlə hökm edirlər. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Ayələrimizi yalan sayanları, özlərinin də bilməyəcəkləri bir yerdən tədricən toğlayıb, məhvə aparacaq. وَاُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ اِدِيمَةِ Mən onlara mühlet vereceğim. Şübhəsiz ki, mənim hilem sarsılmazdır. Əvə ləm yətəfəkkəru, mə bə min cinnə, in hüvə illə nəzīrun mubin. Məyər fikirləşmirlər mi? Mə? Onların yoldaşında heç bir təlilik yoxdur. O ancaq qorxudan və bəyan edən bir peyğəmbərdir. Əvəlm <Sessizlik> yənzur fi malkutis samawati vel ardi və ma xalqa Allahu وأنعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون Məyər onlar göylərin və yerin saltanatına Allahın yaratdığı hər şeyə əcəllərinin yaxınlaşa biləcəyinə diqqət yetirmirlərmi Bundan sonra hansı sözə inanacaqlar? Allah kimi azdırarsa, ona doğru yol göstərən olmaz. Allah onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdən dolaşan vəziyyətdə, tərk edər. Yesalunakani-s-saati ayana mursaha. Qul inna ma ilmha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Faqulat fi-s-samawati wal-ard la ta'tikum illa يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَف۪يٌ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <gülüyor> o saat bahresinde sor şunlar ki ne vaxt kopacak? De ki, Bu haqda bilgi ancaq Rəbbimə aiddir Qopacağı vaxtı yalnız O aşikərə çıxara bilər Bu bilgi göylərə və yerə də ağır gəlir O sizə qəflətən gələcəkdir Sanki onu bilirmişsən kimi səndən soruşurlar De ki, bu haqda bilgi ancaq Allaha aiddir Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Qul la amliku linafsi nef'an və la darran illa mə şəəəlləh. Və ləv kün tü a'lamul gəybə ləstəkfərtu minəl khayri və mə məsəni İn ana illa nadzirun wa bashirun li ki mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər getirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilseydim, əlbəttə özüm üçün xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Mən sadəcə İman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdəliyəmən. Hüvə əlləzi xaləqəkum min nəfsin və ahidətin və cəalə minhə zəvcəhə li yəskünə iləyhə, fələmmə təğəşşəhə hamələt hamlən xafifən fəmərrət bihə, Fələmmə əsqaləddə də'ə vallāhə rəbbəhumə lə in ətəytənə ṣāliḥal lənəkunənnə minəş-şəkirin Sizi tək bir candan xalq eliyən, ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan onun zövcəsini yaradan odur. Adəm övladı zövcəsini ağışına aldıqda o, yüngül bir yüklə yükləndi, hamilə qaldı və bir müddət onu bətnində gəzdirdi. Zövcəsi ağırlaşdığı zaman, hər ikisi özlərinin Rəbbi olan Allaha, əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə şükür edənlərdən olaraq deyə dua etdilər. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ف۪يمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah onlara sağlam övlat verdikdə isə, özlərinə verdiyi şeydə ona şərik qoşmağa başladılar. Allah isə onların qoşduğu şəriklərdən ucadır. ey şrikun <Sessizlik> ma la Onlar heç bir şey yaratmayan özləri xalq edilmiş olan şeyləri Allah'a şərik qoşurlar. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون بتلernə onlara yardım edə bilər nə də özlərinə kömək edə bilərlər və entəduhum ilə huda la yətəbiuukum Səvəun aləykum ədəautumuhum əm əntum səmitun Siz onları doğru yola çağırsanız, sizin ardınızcə gəlməzlər. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin üçün fərqi yoxdur. İnnn الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِثُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهдан savayı çağırdıqlarınız da sizin kimi qullardır. Əgər doğru deyilsinizsə, çağırın onları. Size çəbəb versinlər. Ələhüm ərcülün <gülüyor> yemşûnə bihə əm ləhüm əydin yəbqişûnə bihə əm ləhüm əyyunun yubصırûnə bihə əm ləhüm əzânun yəsmağûnə bihə Məyər onların ayaqları mı var, onunla yersinlər? Yoxsa onların əlləri mi var, onunla tutsunlar? Yoxsa onların gözləri mi var, onunla görsünlər? Yoxsa onların qulaqları mı var, onunla eşitsinlər? ki, çağırın şəriklərinizi. Sonra mənə qarşı hiylə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. İnne veliyallahu lladhi nazzala'l-kitab wa huwa Həqiqətən mənim himayədarım kitabı nazil edən Allahdır. O əməli i salihlərə himayəçilik edir. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Ondan səvayı çağırdıqlarınız nə sizə yardım edə bilər, nə də özlərinə kömək ola bilərlər. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Siz onları doğru yola çağırsanız, Eşitməzlər Onları sənə baxan görürsən Halbuki onlar görmürlər Qudil afva Və əmur bil urfi Və əqrid Anil cahilin Sən bağışlama yolunu tut Yaxşı iş görməyi əmr et Və cahillərdən Üz döndər Və <gülüyor> im Ma yanzagannaka min ash-shaytan nazgh fa'sta'iz billah innahu samiu 'aliim Eğer şeytandan sana bir vesvese gelse Allah'a sığın Şüphesiz ki o eşidəndir İNNƏLƏZİNƏ TƏQƏU İZƏ MƏSƏHUM TƏİFUM MİNƏS ŞƏYTƏNİ TƏZƏKKƏRƏU TƏZƏKKƏRƏU FƏ İZƏ Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə tokunduğu zaman Allahı xatırlayar, və dərhal gerçəyi görəllər. və ixwanuhum yumdunhum Şeytanlar öz qardaşlarında azğınlığı artırarlar. Sonra da onlardan əl çəkməzlər. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جَاءَتْ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أتبع مَا يُوحَى إِلَيَّ من ربي. Haza Sen onlara möcüzə gətirmədiyin zaman nə olardı ki onu da özündən uyduruydum De ki, mən yalnız Rəbbimdən mənə vəh olmanlara tabe oluram Bunlar Rəbbinizdən gələn aşkar dəlillər, iman gətirən bir qövm üçün doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmətdir. Və əzə quri əl-Qur'an, fə istəmi'u və ənsitulə <Sessizlik> əlləkum turxəmun. Qur'an oxunduğu zaman onu dinliyin və susun ki, Bəlkə sizə rəhm olunsun. O zkur rabbika fi nafsika tadarruan wakhifatan wuduna al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal Səhər axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq sesini kaldırmadan Rabbini yad et və qafillərdən olma. İnnellezina <gülüyor> 'inda rabbika la huzurunda olan mələklər Ona ibadət etməkdə təkəbbürlük göstərmir, onu tərifləyir və yalnız ona səcdə edirlər.